як би то не було, а Ващенко звідкись знає це дівчисько, І певно, що не з тисячолітніх перевтілень душі і не з безмежного руху нейтронів, а скоріш за все, з нескінченних мандрувань по місту. Адже він понад 5, а може й 500 років не розстається з білим халатом та білою шапочкою. Спочатку як фельдшер, а згодом як лікар. Одержує з рук диспетчерів картки викликів з червоними смугами чи без них, і мчить у різні кінці міста. Мчить, мчить, мчить, як загублений у безвісті років невмирущий нейтрон. Валя постукала у віконце. Андрію Степановичу, це має бути десь тут. Про що вона? Ах, вулиця Щусева, 37А, куди вони дістали виклик? Так, певно, десь тут. Зловісний бабин яр лишився позаду, Далі спуск вниз і виїзд на Нивки та Біличі. Отже, це серець. «Ви знаєте цей район?» – питає у водія Станіслав Янович елегантно підіймає над головою зеленого капелюха. «Так, прошу, досконало. Тридцять сіма? Зараз». Він підрулює прямо до парадних дверей. Аж дивно, що в наші часи зберігся цей старосвітський термін «ошатного», обкладеного керамічними плитками – багатоповерхового будинку. У вестибюлі звіряють адресу з показником квартир. 14-та квартира В.А. Богданов на п'ятому поверсі. Ліфт уночі не працює. Підіймаються фішки крутими, як гвинтова драбина сходами. Удвох з валею. Чемний ксьонц залишився в машині. Ноші теж полишили там. Якщо треба буде, валіс біжить униз, забере їх і покличе для допомоги Станіслава Яновича. А поки що хай шофер покуняє, працювати ще цілу ніч. Андрію Степановичу знайома картина нічного будинку. Спить у ньому не лише ліфт. Сплять люди й речі. Спить у трубах вода. Спали й ці сходи, нагло розбуджені вторгненням чужих ніг. Вторгнення в тишу будинку, у спокій кам'яних сходів – тільки прилюдія. За нею настане складніший етап – безцеремонне втручання в побут незнайомих людей. Вони жили своїм, далеким від тебе життям, знали радощі, болі, сумніви, мали друзів і ворогів, ніколи не підозрюючи навіть, що ти існуєш на світі. Так само, як ти не знаєш нічого про них. І ось настає мить, коли ти маєш право переступити їхній поріг, дізнатися про їхні інтимні таємниці, Стати або їхнім рятівником, або безпорадним свідком страждання. Ващенко хоче взяти у валі ящик із медикаментами, але дівчина протестує не треба, мені зовсім неважко. На п'ятий поверх неважко, дурненька. Давайте валю без китайських церемоній. Але ж це мій обов'язок а не ваш. Вони вдвох тримають ящик за брезентовий пасок, і ніхто не хоче поступитися але на суперечку в них нема часу. Вгорі на п'ятому поверсі у чотирнадцятій квартирі їх нетерпляче жде якийсь В.А. Богданов. Лікар-селоміць, віднімаючи ящик, випадково торкається валених грудей, маленьких, тугих, як гумові м'ячики. Дівчина різко сихається в бік, наче її припекли оголеним електродом. Спалахують зелені, як молода трава очі, вони сповнені страху, вдячності І ще чогось, чого за коротку мить не розгледеш Клятий ящик Живемо в атомний вік Запроваджуємо в медицину кібернетичні відкриття Маємо добре обладнані карети Навіть із радіозв'язком А путнього ящика сконструювати не можемо Всі прилади та медикаменти в ящику важать два кілограми А сам він шість Разом півпуда ні вигляд, ні вага його не змінилися від часів Пирогова та Мечникова. На порозі 14-ї квартири швидку допомогу зустрічає невисока бабуся з квадратним обличчям і карими навдивовижу молодими очима. — Ви до Вадима Антоновича? — питає вона так офіційно, наче вони прибули сюди не за викликом до хворого, а з'явилися на діловий прийом до дуже зайнятої людини. — Де хворий? Запитанням на запитання відповідає стомлений і лютий Ващенко. На п'ятому поверсі восьмикілограмовий ящик видався йому набитою камінням скринею. Коли б не він, крихітна наваля таки справді могла б підірватися. Але й лікареві тягати отакий сундук не діло. Тепер визначай пульс хворого тримтячими пальцями. В квартирі пахне ліками. Запах густий, застояний. Очевидно, хвороба тут давня. Прямо і ліворуч, із-за спини Ващенка, проказує коротконога широкоплеча бабуся. Вперед покої вона випереджає лікаря і веде за собою. Тепла чорна хустка збилася з її сивої голови і повисла на плечах, мов траурний шлейф. Бабуся зупинилася, повернула до лікаря та його помічниці сіре квадратне обличчя і показала на бічну кімнату, сюди. Кімната забита книжками. Дубові стелажі підіймаються майже до стелі. Книжки валяються на стільцях, столику, прямо на підлозі.